Capitolul 3, versetul 4. Episcopul să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. A chivernisi bine casa înseamnă a o administra bine, a o îndestula, a o îngriji, a o îmbogăți, a o face să propășească din zi în zi în toate privințele pentru a nu duce lipsă de nimic. Iată încă o latură a vieții urmașului lui Hristos și îndeosebi a episcopului. Cine știe să-și chivernisească bine casa lui, îndestulându o și cu cele materiale și cu cele duhovnicești, acela cu siguranță va îndestula și sufletele din adunarea peste care Duhul Sfânt l-a pus să supravegheze împreună cu ceilalți episcopi ai adunării. Lucrurile merg mai adânc. Cine își bine casa inimii sale, îndestulând o în fiecare zi cu darurile harului lui Dumnezeu, prin rugăciune, veghere, citirea cuvântului lui Dumnezeu și împlinirea lui, acela va purta de grijă și față de cei din casa lui, din adunarea lui și de toate sufletele cu care vine în legătură. Cine își lucrează bine propriul său ogor, va lucra bine și în ogorul întins al lui Dumnezeu și va avea belșug de pâine. Din ceea ce ai tu, dai cu adevărat și la alții. Soarele de lumină și căldura pe care o are el însuși. Ai în tine neprihănire, dragoste, pace și adevăr? Cu siguranță că vei împărți pretutindeni aceste daruri dumnezeiești. Mai întâi inima ta, casa ta, apropiații tăi și apoi vei face lucrare bună și mai departe. Aceasta-i ei la Duhului Sfânt și cine nu se ține de ea, nu lucrează cu adevărat pentru Dumnezeu, ci pentru alte scopuri. Tot despre episcop se spune să-și ține copiii în supunere cu toată cuviința. E o dovadă puternică și limpede că episcopul trebuie să aibă familie și copii. În prima perioadă a creștinismului așa era. De aceea, în anumite canoane, se vorbește despre felul de viață al episcopului în familia lui. Astfel, canonul 43 al sinodului localnic din Cartagina zice Să nu se hirotonisească episcop sau presbiter sau diacon dacă aceștia nu vor face mai întâi pe toți casnicilor, rudele, robii și roabele lor, creștini drept slăvitori. Copiii credincioși trebuie mai întâi de toți ceilalți crescuți în frica de Dumnezeu. Trebuie învățați mereu-mereu supunerea față de rânduiala Evangheliei ca să contribuie și ei, împreună cu părinții lor, la propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Câtă durere produc copiii neascultători părinților credincioși care au o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu? Dar câtă durere produc lui Dumnezeu părinții credincioși care sunt nepăsători față de cei din familia lor, lipsindu-i de harul mântuirii prin pilda vieților nepotrivite cu Sfânta Evanghelie și prin lipsa unei învățături limpezi. Cât de atenți ar trebui să fim toți care ne-am hotărât pentru Domnul Isus, ca să ne chivernisim bine mai întâi casa noastră, copiii noștri, ca să putem ajuta și pe alții să-L afle pe Domnul și să trăiască viața Lui cu adevărat. Maria a făcut tot ce a putut pentru Domnul, să facem și noi tot ce putem pentru familia noastră și pentru adunarea copiilor lui Dumnezeu. Avem nevoie de multă rugăciune și de multă stăruință în trăirea unei vieți cu adevărat creștine. Cât timp tânjesc, Iisuse, după tine, cu voale pline, Nesufletul sufletul frumos și tare, și pașii sprințeni pe care. Mes sufletul frumos și tare, și pașii sprinten pe care, cât timp în gestiți se te după Ne Timp mi dorul flacă răsfințită, Mi-e inima împodobită. Cu din iubire rupte, Se poate-n ca să lupte. Cu din iubire rupte, se poate înveșne ca să lupte cât timp e dorul flacără și Versetul 5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Dacă nu poți cârmui o barcă mică și ușoară, cum vei putea cărmui o corabie uriașă? Dacă nu știi să mergi cu propriile picioare pe drumul cel drept, cum vei ajuta mulțim de oameni să pășească pe acest drum? Dacă în casa ta nu știi să aduci rânduiala lui Dumnezeu, cum o vei aduce în biserica lui? Iată o lege peste care nu se poate trece. Urmașul Domnului Isus, oricine ar fi el, este un cărmuitor de suflete îndreptându-le necurmat spre Dumnezeu și spre împărăția Lui, îndreptându-le spre sfințenie, adevăr, pace și dragoste. Dar cel din tii suflet pe care trebuie să-L cârmuiască bine este sufletul Lui. Dacă sufletul Lui merge bine, bine va călăuzi și pe celelalte suflete. Cum vei putea călăuzi pe altul pe calea neprihănirii, iar tu calci cu toată puterea pe calea păcatului? Cum vei face pe altul să înțeleagă dragostea de tot ce-i dumnezeiesc? când tu, cu toată ființa ta, alergi însetat după lucrurile lumii de acum. Da, toți urmașii Domnului Isus sunt cârmuitori de suflete și ce mare răspundere au ei pentru mântuirea tuturor celor apropiați ai lor, cei din casa lor, din anturajul lor și din adunarea lor. Cum vor da odată socoteală în fața lui Dumnezeu pentru toate prilejurile de poticnire? Ca să cârmuiești bine! Trebuie să înveți mereu teoria și practica cârmuirii și numai atunci înveți cu adevărat când tu însuți te lași cărmuit de Duhul Sfânt clipă de clipă. În Galaten 5,16 scrie, umblați cărmuit de Duhul. Viața noastră este necurmat un indicator spre împărăția lui Dumnezeu sau spre lume, după felul cum trăim. Casa urmașului lui Hristos trebuie să fie o mică biserică și dacă această mică biserică este cărmuită bine, bine va cărmui și o biserică mai mare. Cum va păstra pacea și dragostea într-o comunitate mai mare, dacă în comunitatea lui mică nu este pace și dragoste? Povestește Plutarh în una din scrierile sale despre un mare retor care voia prin iscusința vorbirii lui să îi împace pe greci aflați într-o mare tulburare. După ce și-a întrebuințat toată arta sa oratorică în vederea stabilirii păcii, norodul a început să râdă și să facă glume pe socoteala retorului. Unul din norod zicea, Bărbați atenieni, cum că omul acesta va împăca un norod de zeci de mii de oameni când în casa lui are numai două femei, o soție și o slujnică și nu știe să le împace, ci totdeauna se ceartă și se lovesc între ele? Dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Orice creștin, cât de mic ar fi, trebuie să îngrijească de biserica lui Dumnezeu. Orice mădular din trup, orice celulă, trebuie să se îngrijească de trup. Numai celulele moarte sau mădularele paralizate nu mai poartă grija trupului. Așa și în biserica lui Hristos, care este trupul lui dar ca să îngrijim bine de Biserica Lui Hristos din afara casei noastre, trebuie să îngrijim bine de Biserica Lui Hristos din casa noastră, din inima noastră. Cât timp mi ochii iluminați de jarul, credinței murg se vin calvarul și-n liniște vestesc puterea și horul ce dau sânjuierea. Și liniște le pet cu și harul ce dau când Cât timp credința îmi aprinde aprindea, lăsa. Cât timp s-a scurs Isus în viața Sfântă, Viața mea spre cel se-a Ispita lumii pătrunde Și te slăvește ori și unde. Ispita lumii n pătrunde Și te slăvește ori și unde. Cât timp s-a scurs, Iisus în viața Sfânt. Versetul 6. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Întoarcerea la Dumnezeu este o lucrare conștientă a omului pierdut în păcat, lucrare văzută apoi de toți oamenii și de toți îngerii. Fiul pierdut când s-a întors în casa tatălui au știut toți, și stăpânul lui vechi pe care l-a părăsit, și tatăl care l-a primit, și robii din casa tatălui și fratele lui mai mare... Și prietenii, și dușmanii. Întoarcerea la Dumnezeu este o nouă naștere, și după cum atunci când vine o nouă ființă pe lume, nu poate rămâne necunoscută, ci se face mare vâlvă în jurul ei, tot așa și cu făptura cea nouă duhovnicească, e cunoscută și se face vâlvă în jurul ei. Un om a venit pe lume, aceasta e întoarcerea la Dumnezeu, ea se mai poate numi înviere din morți. Păcatul este o moarte. Și cui oare nu i-ar atrage atenția un om înviat din morți? După nașterea trupească, nașterea duhovnicească este cel mai mare eveniment în viața omului. Niciun om de pe pământ nu se naște întors la Dumnezeu, ci această lucrare trebuie să se facă după aceea, după ce își simte povara păcatului, după ce aude glasul Mântuitorului, după ce, prin credință, primește iertarea prin sângele Domnului Isus. Abia după nașterea din nou, după întoarcerea la Dumnezeu, omul este socotit ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Despre întoarcerea aceasta vorbește Apostolul Pavel în versetul de mai sus. Episcopul adunării copiilor lui Dumnezeu nu poate să facă această slujbă dacă este întors de curând de la Dumnezeu. E pericol de îngânfare, pericolul morții care poate să atingă și alte suflete din adunare. Diavolul, tocmai din pricina aceasta, a fost osândit de Dumnezeu, fiind aruncat din strălucirea cerului în întunericul adâncului. Fericitul Augustin zice și el pe linia celor de mai sus, Diavolul nu este curvar, nici bețiv, nici altceva de acest fel, este însă trufaș și zavistnic, de aceea a fost doborât din strălucirea lui. Orice îngânfare este urmată de o cădere în întuneric. Cel întors de curând la Dumnezeu are încă în el o fire veche puternică, fire care umblă însetată după întâietate, după slavă de șartă. El, neavând experiențe duhovnicești, necunoscând ispitele diavolului nici în viața lui și nici în viața fraților, nu poate supraveghea cu adevărat și nu poate fi de folos celor care au nevoie de ajutor. Cel întors de curând la Dumnezeu este de abia ucenic în lucrarea Evangheliei, ori Dumnezeu are nevoie de meșteri în această lucrare. În altă traducere, versetul spune să nu fie de curând sădit în via Domnului. Cum ar putea să aducă roade un pom de curând sădit? El trebuie mai întâi să prindă rădăcini dânci, să crească și apoi să rodească, adică să fie folositor. Un copil de curând născut nu poate ajuta pe nimeni, dar el trebuie să fie ajutat de toți. Frumoasă și dătătoare de viață este o rânduire a lui Dumnezeu ferice de omul care ține seama de ea și îi se supune în orice timp și în orice loc. Versetul 7 Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Pe lângă toate calitățile pe care trebuie să le aibă un episcop și orice slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să mai aibă și o bună mărturie din partea celor din afară pentru ca să nu ajungă de o cară. Mărturia altora despre tine are mare valoare pentru ca slujba Domnului la care ai fost chemat să propășească cu adevărat în mâinile tale. Fără o bună mărturie, vei ajunge de ocară și vei fi o pricină de poticnire pentru mulți. Mărturia bună din partea altora este vântul care poartă corabia lucrării dumnezeiești la care ești chemat pe marea întinsă a lumii, ducând-o cu succes în portul dorit. Mărturia rea este furtuna care zdrobește de stânci această corabie. Despre lucrarea minunată și desăvârșită a Domnului Isus, citim în Sfânta Cartea lui Dumnezeu că a avut o bună mărturie din partea tuturor. Iată câteva dintre aceste mărturii. Matei 16 cu 16 Petru mărturisește, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ioan Ucenicul, Ioan 29 cu 31 și Ioan 1 cu 4 Isus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu. În el era viața, și viața era lumina oamenilor. Toma, Ioan 20 cu 28, Domnul meu și Dumnezeul meu, Pavel, Efeseni 1 cu 7, cu 14, Coloseni 1 cu 15, În el avem răscumpărarea, în sângele lui iertarea păcatelor, în el am fost făcuți moștenitori. El este pacea noastră, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Ioan Botezătorul, Ioan 1 cu 59 și 33 Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela care botează cu Duhul Sfânt. Pilat, Ioan 19 cu 4 Să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iuda Iscariotianul, Matei 27 cu 4 Am păcătuit vânzând sânge nevinovat. Sutașul Roman, Matei 27 cu 54 cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dracii, Matei 3 cu 11, El este Fiul lui Dumnezeu. Tilharul de pe cruce, Luca 23 cu 41, acesta n-a făcut niciun rău. Îngerii, Luca 2, 10 și 11, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Dumnezeu, Tatăl ceresc. Matei 3 cu 17 și Luca 9 cu 35, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Domnul Iisus a avut o bună mărturie și de la cei dinăuntru, și de la cei de afară, și de la cei iubiți, și de la vrăjmași. Soarele trebuie să fie vorbit de bine de toți, pentru că toți, fie vrăjmași, fie prieteni, sunt copleșiți de căldura și viața pe care el o răspândește. Așa trebuie să fie orice urmaș al Domnului Isus și mai ales cel chemat într-o slujbă deosebită în lucrarea Evangheliei Mântuirii. Viața lui să fie cât mai luminoasă și atât de cinstită încât și cei mai mari dușmani să o recunoască. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, dacă de la vrăjmași trebuie a avea o bună mărturie, cu atât mai mult trebuie a o avea de la prieteni. Ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Cel fără o bună mărturie va cădea ușor în cursa diavolului, adică în acele păcate grosolane în care a fost, cât și în altele noi. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Diavolul este un vânător de păsări, fii mai presus de lațurile lui. Adică fii drept în toate privințele, ca toți să poată spune bine despre tine. Teodoret al Cirului, tălcuind acest loc din scriptură, zicea, cel care nu are o bună mărturie va cădea în aceleași vechi păcate, fiindcă diavolul face tot meșteșugul pentru a-l arunca acolo. Să nu uităm nicio clipă că noi, care ne-am hotărât de bună voie să-L urmăm pe Domnul Isus, soarele neprihănirii, suntem dator să ne purtăm ca El, să reprezentăm cu credincioșie lumina Lui în lume.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 Tânjesc ispunțe după tine, Mi-s bratele cu voale pline. Mi-e sufletul frumos și tare, Și pașii sprinte-n fecărare. Mi-e sufletul frumos și tare, și pași sprinten pe care cât timp înjec, să te măștesc, se după Cât timp mi-e dorul flacăreștii tă, miei e Curate din iubire rupte, Se poate-n ca să lupte. Curate din iubire rupte, Se poate înveți vesnă ca să lupte, Cât timp e dorul flacă răsfințită. Cât timp mi sochi ochii de lui, Credinței murg se vin calvarul. și mi liniște vestesc puterea, Și harul ce dau sâmphierea. și liniște vestesc puterea, Și harul ce dau sâmphierea. Cât timp credința mi-a de alăta, cât timp s-a scurs Iisus în viața Sfântă, viața mea spre cel se Ispita lumino pătrunde și te slăvește ori și unde. Ispita lumino patrune și te slăvește for și unde. Cât timp s-a spus, Isus în viața sufletă.